Истичане и изтичане 28 лекция от младежкият околотен клас, година 7, държана на 1 юни 1928 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление Тема за следния път. Причини за притъпяване на вкуса. Ще пишете едновременно за физическото и за духовното притъпяване на вкуса. Съществуват два вида отношения. Съзнателни, които са във връзка с съзнанието и несъзнателни или механически. Бомбата, която експлоадира, има несъзнателно отношение към човека. Колата, която скърца, мишката, която гризе, също имат несъзнателно отношение. И човек има съзнателно или несъзнателно отношение към по-високо стоящите над себе си същества. Отношенията му към тия същества определят неговата свобода. Колкото по-съзнателни са отношенията му, толкова е по-свободен той. Несъзнателният човек се подава лесно на чуждо влияние на вношения. Достатъчно е да дойде при него някой човек с по-силна мисъл, за да го постави в магнетичен или хипнотичен сън и да му предаде своето желание. Като се събуди от сън, той не помни нищо, но чуждата мисъл е проникнала в подсъзнанието му и работи там до деня, в който трябва да реализира чуждото желание. Той чувства в себе си силен импулс да направи нещо и пристъпва към реализирането точно така, както му е внушено. Защо върши това, сам не знае, но се подава на своя вътрешен потик. Човек не подозира, че мислите и чувствата му са приплетени с мислите и чувствата на други същества и при известни условия той върши това, което някога му е било вношено. След всичко това, човек казва, че е свободен да прави каквото иска, тоест .е. има свободна воля. Докато не се свърже с първата причина и не реши да изпълнява нейната воля, човек не може да говори за свобода. Вношението, на което човек се подава, иде от две страни – от тъмните сили на природата и от светлите сили. При първото вношение човек е ограничен, действа като сумнамбул. За такъв човек казват, че е хипнотизиран. При второто вношение човек е свободен и постъпва съзнателно, разумно. За да не попадате под влиянието на тъмните сили в природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. Сам ще се чудите, отде идат известни влияния, но въпреки това ще изпълнявате всичко, което ви се внушава. Упражнение За 20 деня ще бъдете будни да наблюдавате мислите, чувствата, поступките и движенията си. Каквато мисъл мине през ума ви, ще се спрете известно време да изпитате отде тази мисъл и трябва ли да я реализирате. Дойде едно чувство в сърцето ви, също така ще го анализирате. Ако трябва да направите нещо, преди да се проявите, ще обмислите добре каква е целта на вашата постъпка и ако не е нужно, ще отложите за друг път. Ако направите някакво движение, веднага ще се отговорите защо правите това движение, какво целите с него и така нататък. Има разумни и неразумни движения. Разумните движения са красиви, а неразумните не са красиви. Да изучавате движенията си, това значи да изучавате органическата или вътрешната динамика. Който се е домогнал до тази наука, той е господар на движенията си. Затова всяко негово движение е красиво и пластично. Той познава отде иде налягането върху човека, и лесно се справи с него. Има два вида налягани. Външно, върху цялото тяло, и специфично, върху мозъка и сърцето. Вътрешно, върху всички органи. Чрез разумните и съзнателни движения, човек може да въздейства върху налягането, и ако е силно, да го намали, да го разпредели по цялото тяло. Ще кажете, че човек трябва да се тренира. Тренирането е механически процес. Разумната природа се служи със съзнателни упражнения, с гимнастика, а не с тренировка. Вятърът, например, е гимнастика, в която вземат участие и хората, и животните, и растенията. Няма живо същество, което да не взема участие природните гимнастики. Изучавайте законите и методите, с които природата се служи, за да ги прилагате при възпитанието и самовъзпитанието. Природата разполага с методи за хранение, за дишане, за концентриране на мисълта и така нататък. Като се служите с методите на природата, вие дохождате до истинското познаване на нещата, до положителната наука. Ще прочета десета глава от притчите, в която се съдържат мисли, които имат отношение както към физическия, така и към духовният свят. Като чти тия мисли, човек може да изправи живота си. Значи, изправенето на човека става преди да е съгрешил. Като съгреши веднъж, изправенето е по-мъчно. Същото нещо виждаме и в училищата. За пример, ученикът има класна работа по математика. Докато тетрадката е в неговите ръце, той може да прави колкото иска корекции. Предадели тетрадката си на учителя, ученикът не може вече да прави корекции. Като знаете това, изправяйте мисълта си, докато още не е излязла навън, т.е. докато не се е реализирала. Щом се реализира, изправенето ѝ е невъзможно. Трябва да минат месеци и години, докато мисълта отново ще се върни при същия човек. И ако има нещо за изправене, да изправи. Но при си, Мисълта носи нещо ново в себе си. Кое е новото, което носи мисълта в себе си? Колкото повече време е изложен на Слънце, толкова по зрял и сладък е плодът. Следователно, колкото по-дълъг път е изминала една мисъл, толкова по-зряла е тя. Ние не говорим за плодове, които озаряват и изгниват, но за онези, които вечно зреят. Ето защо ученикът трябва да се стреми към вечните процеси, които имат начало, но нямат край. Такъв процес е учението. Като свърши първоначалното училище, ученикът трябва да мисли за гимназия. Като свърши гимназията, ще мисли за университет. Като свърши университет, той ще мисли за училището на живота, което е безкрай. Страшно е, когато ученикът бърза да свърши учението си. Щом престане да учи, той не може вече да живее. С учението се свършва и човешкият живот. При учението, като вечен процес, човек се запознава с процесите прилив и отлив, или с процесите вливане на космическата енергия прилив. И изливани. Отлив. Втичани и изтичане на енергия. Човек извършва два процеса в природата. Работа и почивка. При работа космическата енергия постоянно излиза навън, а при почивката се влива. Радвайте се, когато космическата енергия постоянно изтича навън и се втича навътре. Докато детето играе, работи и скача, то е здраво. Щом пристане да играе, то е болно. Същото се отнася и до човека. Вместо да играе, той работи. След като работи известно време, човек се нуждае от почивка. Колко време трябва да почива? Пет минути. Повече от 5 минути не се позволява. Човек трябва да знае колко време да работи и колко да почива. Ако работи или почива повече, отколкото трябва, той губи разположението на духа си и започва да боледува. Стремете се към красиви, съзнателни и пластични движения, за да се свършите разумно, с приливите и отливите на космическата енергия, т.е. с изтичащата и втичаща се космическа енергия. Излисането и влизането на космическата енергия определя здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства. Който иска да се развива правилно, трябва да знае, че преди всичко той има отношение към първата причина и към разумната природа. Всичко останало в живота на човека е второстепенно. С други думи казано, върнете се към онова състояние, при което космичните енергии хармонично се втичат и изтичат в човешкият организъм. Само светлият път на мъдростта Води към истината. В истината е скрит животът. 28 лекция от учителя, държана на 1 юни 1928 година, София Изгрев.